Скільки замикається в останньому слові? Розуміємо? Кого ти так розумів, Андрію, за своє життя, за свій вік? Хто розумів тебе, осягнув як людину? Перед ким ти крився і не виходив з звичного образу? Хто приймав тебе, зачудований тобою, як природною з'явою, як сумою усього, що втілила у тобі природа, образами ліній, сузір'єм рухів, силою і слабкістю? красою і незугарністю. Вона щось говорила, а ти дивився, слухав уважно, чув усе, чув багато більше, слухав і чув, хотілося, щоб вона говорила ще і ще, аби час застиг, а ти лежав би, дивлячись, як зграбно ворушаться її припухлі губи, як ніжно, і ніби трішки ніякого вона усміхається, як блищать її очі. Гей, ці очі, ці іспанські очі, чорні, довгові видовжений проріз, ніжна вологість, крила темних густих брів. Ти падав у ці очі, не міг відвести від них погляду, летів, як метелик на вогонь, і згорав щасливий, щоб народитися знову, сповненим вогню любові, горіти в них і було твоїм щастям. Уже вкотре ви утрьох простували до річки. Лежали горілиць на траві, мовчки. Ні, ти не думав. І вона теж не думала. Ти заплющив очі і кінчики пальців. Твоєї правої руки ніби не нароком, Ледь торкаючись її тіла, Ніжні лінії стану, ніжна смагляві шкіри, вже кольори її шкіри заворожував тебе, а доторк, тільки кінчиками пальців, п'янив, коловертив, вихоплював із цієї хвилини. І ніс стрімголов у минуле, що народжувало майбутнє. Кожна клітина і все в ній співало тобі пісню про твоє кохання, а в тобі все вторило цьому співу. І сплітаючись у найвищих нотах до ецей, Летів у вічність, у позах в поза час. З вами був її брат. Ні, пако не заважав нам. Навпаки, його присутність досить близького, Щоб не таїтися перед ним і водночас зайвого, Бо хто не був би тут постороннім, Вмагала таїни, змови. Тієї конспірації закоханих, при якій розмовляють тільки очі, а єства ваші, зливаючись, витають понад вами. Вам і треба було цього свідка, цього близького і стороннього, щоб затримати на прузі мить. Усе, щоб солодко знемагати, длаючи опір часу, на тих неприступних глибинах, на незвіданих частотах. Ваш настрій передавався хлопчикові. Пако майже не відступав від вас, доповнюючи цю гармонію, відчуваючи, що вам потрібен. Він здогадувався, що Марія Тереза хоче здружити вас? Сам прагнув зближення та зберігав дистанцію і той особливий відтінок іронії, з яким завжди позирають на закоханих? Він тримався на відстані від тебе, Андрію. Ти, закоханий у його сестру, ти повинен поводитися майже по-родинному, а він, розуміючи, піде на зустріч. Ти помітив, який він чуйний на кожен знак уваги, спрямованої на нього, що чекає тільки твого кроку до зближення, а тоді матиме змогу стати хоч на сходинку вище. Він опікав вас, тебе і Марію Терезу, він Опікав вас, старших, ніби сам був старший. І коли ти приймав цю опіку, він радів. І він дивував тебе, і тоді хочилося якось йому тобі віддячити, бо допомагав тобі зрозуміти Марію Терезу. Значно пізніше ти збагнув неподільність іспанської родини, де усім їм, надто ж дітям, притаманна була дивна незрабність. Так, навіть не граційність, але з одного боку така дружність і, сказати б, величність. Так, саме величність у рухах, у мові, у поведінці. Ця величність, що виростає із простоти і спонтанності та природність рухів, реакцій, адекватність єства і його виявів, усе в них було безпосередньо щире. Такими бувають лише діти простолюду, особливо діти передмість, граційні селянських підліків, окреслена традицією і звичаями, виразу національна навіть у дрібних виявах. Місто ж, стає чим далі космополітичним, у своїй основі, незважаючи на всю свою рідність культури у різних країнах, народжує вільних пролетарів, єдине майно яких їхні руки без упереджень. Без порогів традиції, велике місто завжди інтернаціональне, діти пролетарів найвільніші з вільних, дитинство як швидко минуча безхмарність і рання юність, відкриті очі, але суворі умови життя нещадно ламають юнь, ставлять уряди до конвеєра, примушують з ранніх років боротися за місце в житті. За шматок хліба для родини. А ще вразніше проступає природна грація вільного пролетарського підлітка, коли освітлена сходом нового життя вірою у перемогу революції, республіки, надією на майбутнє. Ти, Андрію, сам був хлопчиком з передмістя, не таким, не з такого міста, але вирував у тобі цей дух, ти розумів їх. Тому. Так легко тобі з Марією Терезою. Тому ти розчинився в Іспанії, Вдихнувши це чисте повітря, Якого довго бракувало тобі. Тому де інде ти снив її тілом, Став із нею однією істотою, Забував усе у солодкому марині Життя і вічності. Не можу не бачити її, не можу. Вона моє повітря. Як вона стрілася тобі? Це ж випадок? Ні, кричить у тобі все, ні, не випадок, це моє життя, тільки вона. Риси, трохи гострі, сама лиш жіночність, тільки ніжність у погляді, який осявав усе довкола, щось було у ній глибинно материнське, всерозуміння, наскрізне проникнення у тебе, мить, і тебе вже нема. Ти тонув у її погляді, її присутність огортала тебе іншим світом, таємниця таємниць, усмішка, щастя. Як мало ти жив, Андрію, насправді, той рік, як міг ти знати.